Barbă albastră de Charles Perot A fost odată ca niciodată un bărbat tare bogat care se numea Barbă albastră. Se numea așa deoarece avea o barbă albastră care îl făcea atât de urât și înfricoșător, încât toată lumea și mai ales toate femeile fugeau de el. Degeaba avea el case și moșii la oraș și la țară din aur și argint, calești poleite cu aur și câte și mai câte, că tot singur era. Cum ținea să se recăsătorească, din nou se gândi la una din vecinele lui, care era și ea din lumea bună și care avea două fete extrem de frumoase. Dorind să se căsătorească cu una dintre ele, lăsă Doamnei posibilitatea de a alege pe care dintre fiice i-o va da de nevastă. Și ce credeți că a făcut barba albastră pentru a le obține afecțiunea? Le-a invitat împreună cu mama și prietenele lor și cu alți tineri din vecinătate la una dintre moșiile sale de la țară. Au petrecut, au chefuit, au dansat, s-au ospătat, au pescuit, au fost la vânătoare, veselie mare și toate pe banii omului cu barbă albastră. Toate au mers atât de bine încât fica cea mică, Beatrix, a început să gândească despre stăpânul casei că nu avea o barbă atât de albastră, că nu este atât de înfricoșător și dezgustător și că este chiar un adevărat domn, generos și cu bun simț. A vorbit Beatrix cu mama și sora ei, Ana, despre sentimentele ei și după ce s-au întors acasă au început pregătirile pentru nuntă. A fost o nuntă cum nu s-a mai văzut. Toate bune și frumoase când, la o lună și ceva după nuntă, barba albastră i-a spus soției lui. Draga mea, Beatrix, am să plec cu afaceri într-o călătorie la țară pentru cel puțin două luni. Și eu? O, tu, draga mea, rămâi acasă. Chiamă-ți toți prietenii și pe cine mai vrei tu și petreceți și chefuiți până vin eu acasă. Eu am afaceri foarte importante și nu te pot lua cu mine ca să te plictisești. Bine. Uite, aici sunt cheile de la cele două dulapuri unde îmi țin cele mai bune lucruri. Astea sunt de la tacămurile de aur și de argint pe care le folosesc doar la ocazii deosebite. Acestea sunt de la casetele mele de bijuterii. Iar asta mai mică, de la galeriile de la parter. Poți intra în toate. Te poți uita la orice Dar îți interzic cu desăvârșire Să intri în camera cea mică Din capătul holului de la parter Am înțeles Beatrix promise să respecte Exact ceea ce a cerut Barbă albastră a S-a urcat într-ăsură și a plecat Prietenii și vecinii nu au refuzat invitația femei, mai ales că până atunci nu a avut curajul să intre pe moșia înfricoșătorului barba albastră. Și așa au început să cotrobeie prin toate camerele, unghierele, cămările, dulapurile, casetele, toate pline cu obiecte fine și valoroase. Curiozitatea ei era atât de mare încât îi lăsă pe invitați la etaj și ea tiptil, tiptil se furișă la parter. Ajungând la ușa cămăruței, se opri pentru o clipă, gândindu se la cuvintele soțului ei la ce ar putea păți, dar curiozitatea învinse. A descuiat și a intrat fără să vadă nimic, deoarece ferestrele erau închise. Cu greu a început să zărească, trupurile celorlalte neveste. Speriată, cu greu reuși să încuie ușa și să fugă în camera ei pentru a se liniști. cheia a căzut pe jos și se murdări de sânge. Degeaba încerca ea să o spele, că petele de sânge tot apăreau pe cheie. Cheia era fermecată. Toate au trecut și s-a întors acasă barbă albastră. Beatrix a încercat să se poarte cât de cât normal Până când barba albastră îi ceru cheile Ea îi le dădu cu mâna tremurândă Iar el ghici ușor ce s-a întâmplat hmm. Beatrix, unde este cheia de la camera mică? Probabil a rămas pe masa de la etaj Atunci du-te imediat și adu-o Beatrix fu nevoită să aducă cheia Barba albastră se uită atent la ea și îi spuse Cum a ajuns acest sânge pe cheie? Nu știu Nu știi? Hm. Eu știu foarte bine Ai fost în cămăruța întunecată, nu-i așa? Eu Acum cu siguranță vei ajunge și tu acolo Nu, nu se poate, iartă-mă, nu am vrut Trebuie să mor, Beatrix Din moment ce trebuie să mor, acordă-mi măcar puțin timp pentru rugăciuni pentru rugăciunzi. zici? De acord, ai zece minute și nimic mai mult Când ea rămase singură, o chemă pe sora ei, Ana, care locuia acum cu ea și îi spuse Ana, urcă în vârful turnului, uite de după frații noștri, mi-au promis că vin azi Da, Beatrix De cum îi vezi, fă să se grăbească Nu văd pe nimeni Decât soarele care strălucește Și iarba verde crescând Hei Beatrix, tot nu cobori? Într-o clipă Hai odată. Ana, surioară, tot nu vezi pe nimeni? Ah, ba da Văd doi călărezi venind, dar sunt foarte departe Ei sunt, ei sunt Le fac sem să vină mai repede Apoi barba albastră Țipă atât de tare Încât făcut toată casa să tremure Soția îndurerată coborâ Și se aruncă la picioarele lui Toată în lacrimi Degeaba striga barba albastră la Beatrix că ea încă îi mai cerea răgaz pentru a se mai reculege puțin, dar când fugata să o lovească, exact în acel moment se auzi o bătaie puternică în poartă și barba albastră se opri brusc. Poarta se deschise și intrară cei doi călăreți cu săbile în mână, alergând direct spre el. Știa că aceștia sunt frații soției sale, un soldat și un muschetar, astfel că fugi imediat pentru a se salva. Cei doi frați, în urmărire îndeaproape îl ajunsere imediat și făcură felul. Și cum barba albastră nu a avut moștenitori, Beatrix, soția lui, a devenit stăpâna tuturor proprietăților sale, o parte din averea ei a oferit-o surorii ei, Ana, ca să se căsătorească cu un tânăr care o iubea de mult, o parte fraților și o parte i-a rămas ei. Și ea s-a căsătorit cu un domn demn care a făcut-o să uite perioada nefastă pe care a petrecut-o cu barbă albastră.